О, здивувався корнічук. Та хіба вона не померла? Ще слабують. Живуча з біса, стара Васючиха. Ну, та їй не два віки жити. Як помре, то згадай моє слово, мандруй на Полтавщину. Там і заробиш, і дівчину собі знайдеш. Хай красуні єсть, нехай їм трясся. Як заведе пісню, так і в старого серця затіпається. Корнічук ляснув парубка по нозі і за тим узявся до сала. Васюренко стояв, похиливши голову.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 Та чи тобі зимокітрілось, отаке сказати? Дайте тут зерна. Вигадали люди, що в нас є, а ти й собі. Ну, та то сторонні, їм рота не замажеш, а ти ж рідний теж базікаєш. Діждала от брата, прости Господи. З матір'ю останнім поділитися треба, сказав Васіренко, не підводячи очей. А ти хоч зернятка хіба дала? Марійка мов не дочула останніх слів. Вона похитала головою.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 Ех, не дурно пишуть на куркулів, не душі, а залізо, камінь твердий. Він поволі простував до своєї хати. Оце вже дійшов він до краю, нікуди далі. Хе, паляниця на двох, це ненадовго, а більше немає, і взяти ніде. Коли хата Андрія Чобутаря, він спинився і скинув подраний картуз. Андрій з жінкою виносили на кладовище своїх хлопців. Зробили мари з ліси, поклали їх непокритих і несуть удвох. «Коли померли?» – спитав Осяренко. «Одно вчора ввечері, а друге сьогодні зрання». «Так оце поспішаємо», – промовила жінка, «бо, каже, сьогодні батюшка ходитиме на могилках, похований гуртом запечатуватиме». «Он воно як», – зіткнув Андрій, – «несимо, а нас хто нестиме? Так і згниємо в хаті. Порушись, парасю». Вони рушили.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 Проте він ще мав у собі сили. Він підійшов до полу і сів, хоч голову йому шматувало. «Мамо!» – промовив він. Хворина циву повернула голову. На його глянули байдужі загусклі очі з жовтого, аж синього обличчя. Над очима, ковтуном збившись, звисало нечесане сиве волосся, а посередині безладною діркою чернів на обличчі розтулений рот. Ось у здалося, що мати дивиться ротом, а не очима.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 «Без кому не жили? Скрізь про смерть. Малей-старе. Смерть, смерть. Мов, нічого на світі немає, а самі на місці сидять. Ну і косить їх». Дурні, голосно промовив він і щось непевне. Він злякано підвівся і узернувся навкруги. Коли його замість учора початої паляниці лежав тільки невеличкий обламаний окраєць. Він не вірив своїм очам. Він нахилився, заглянув під піл, чи не впав, бува, де шматок.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 Вода лежала перед ним спокійна, нерухома, отбуваючи на своїй рівнині, так само завмерле безхмарне небо. Пісок і камінь пекли ноги. Він роздягся і почав прати. Безжалюбив жовте, аж груде з бруду, дрань тяп камінь, тер піском і полоскав. Потім повісив його на каміннях сокнути, а сам голий взявся до ловитви. Лукав з каменя на камінь, закидаючи вудочку. Один бобир поймався, він тримав його в руці, а більше не бралось.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 Ой, вредна оця баба. Тільки мутна вода.